Я відчинив вхідні двері в тісних темних сінях, тхнуло пусткою і мишаками підлога, хоч і дерев'яна, брудна, затоптана, стіни обдерті. Може, так і треба для ржавого монументалізму? Я штовхнув двері, що вели в саме приміщення. Двері зарепіли і застогнали, але це нікого не сполошило. Ніхто не вийшов мені на зустріч. я самотно стояв у непівтемній тісній кімнатці, Запльований, закурений тютюном, немов колгоспна контора. Тиша тут була, як у підземеллі, ніхто ніде не гуманів, мабуть, на горостанції з Штатами було сутужно, може, саме тому і знайшли мене аж онде самого чорта в зубах і запросили на посаду. В кімнаті, окрім тих, через які я сюди увійшов, було ще двоє дверей, але вже далеких від монументальності, несерйозних просто кажучи, нікчемних. І поки я стояв, роззираючись і вирішуючи, в які дверця та стукнути, одні з них відхилилися звідти, а виткнулася добродушна округла фізіономія, тоді з'явився її власник. Натоптувати чолов'яга у валянцях, в ватяних чорних штанях, а в чорній кухвайці проїхав по мені круглими розбишацькими очима, Набрав у живіт повітря, легені в нього виконували тільки допоміжні функції, основу в життєдіяльності становив живіт, хукнув, як після доброї чарки, прохрипів. «Ви куди?» «Сюди. Нема нікого. А де ж?» «О, товариша щириці. Хто це? Не знаєте?» «Заступник директора патолашки. І що ж там?» «Партійне зібрання. І всі там?» А всі до одного. Хто ж саме? Хіба я не сказав? Товариш Чариця, як секретар, директор Паталашка, також член Терешко, він же водій директора Паталашки. А ще хто? Та більш нікого. А у нас більше немає. Оті двері, що я вийшов, то кабінет Паталашки, а оці тут бухгалтерія і товариш Чариця. Так бухгалтерія чи товариш-щериця? І те, і те. Він, значить, як у нього партійне зібрання, дівчат виганяє, вони сидять вдома, і тоді тут ніхто не заважає рішати вопроси. А щериця хто? Сказано ж, секретар. А на роботі? Завгосп і перший заступник директора паталашки. Ага, перший. А просто заступники. є? Раз є товариш-щериця, більше не може бути нікого. Здається, монументальний стиль, ще й не почавшись, переходив у щось ярмарково-балаганне. Я з вдячністю згадав чергового з веселих уторів, який порадив мені зоставити своє небагато майно на станції. Свобода маневру. Для відступу відкриті всі шляхи, головне – передчасно не розкривати своїх карт. Я спитав свого булькатого співбесідника. Людей тут у вас багато? Як коли? М -м Тепло, від бою нема. Так і сунуть, так і сунуть. А на зиму залягають. Ми тут самі, буває трудно. Директор-паталажка б'ється, як риба облід. А ви ж як при ньому? А він без мене, як без рук. Звати вас як? Тобто... Ну, як усіх, прізвище, ім'я по батькові. прізвище директора та товариша щириці та професора. Його тут усі бояться, а я ляпка. Ляпка? Ляпка. Ну а я сміян. Будемо знайомі. Ляпка нечутно підшовгав до партійних дверцят, наставив вухо, тоді так само нечутно відгойдався від них. Ми засідають? Змовницьке примружив Яоко. Аж де ім іде. Там у них так. Товариш щириця розводить критику і самокритику. Трешку, хоч числиться при директорові Паталашці, утворює з товаришем Щирицею монолітну єдність. І все проти адміністрації і проти научних робітників. А ви ж до нас як? З перевіркою? Мабуть, на роботу по науці, чи так? Мабуть, по науці. Ляпка зітхнув. Не знаю, що вам і сказати. Я тут считаюсь експедитором. Мені з дирежком на машині положено за всім їздити.